De ale țării, dacă în patruzeci am comis les majestate, sfârșind cu socialismul, știm cei les bianismul. Nepotrivire I-a spus iubita supărată, descoperind la el un bai, ce crezi că sunt o necată să mă agăți de un fier de pai? Unui amic. Cu restricții la pahar Poți trăi un centenar, dar tu dacă bei puțin se neacă lumea în vin. Oftalmologică Spune lumea într-un glas, ca oftalmolog e as, fiindcă n-are bunăoară niciodată parachioară.